Hvordan skal Tros Lund Poulsen kontakte Apple Om at få genskabt mængde sms'erne Burde Tessie Skovly fra Exxon Beach blive straffet? Er det forkert at Jennifer Lopez At poste et selfie af Ben Affleck Der flexer Velkommen til sæson 2 af Markus Reality-panelet. Der er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og ekskæresler. Med mig i studiet har jeg Ex-On The beach Teresa Hvordan siger? Sådan, man siger? Ovenberg, ja. Ovenberg. og Sofia Maj. Yes. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Der er, der er god stemning allerede. Jeg er vild med det. I kriner bare lidt af småfniser det her. Jeg er I nervøse? Er I ja. nervøse? Ja, lidt. Ja, Prøv at have, det her. Det her er et program, og det er et rådgivningsprogram. Og vi skal som nævnt igennem nogle spørgsmål, og jeg er sikker på, at I vil gøre jeres bedste for at besvare de her spørgsmål. Mm, er det rigtigt? Selvfølgelig. Derudover så har jeg jo også sagt, at der er ugen slader til jer. Ja. Og er I klar? Med, har I noget til mig i dag? Vi har jo prøvet har at snakke det, se... Men I skal jo to forskellige ting. Ja, ja, ja, det gør vi. Altså. Okay, det har jeg også. Det er godt. Fedt, mm -hmm. fedt. Fed. Men jeg ved ikke, om jeg sige. det. Vi finder ud af det. Ja, det finder vi ud af. Ja, vi har jeg ved. Og uh, senere har vi også et lytterspørgsmål. Jeg skal lige sige, Theresa, det her, det er jo ærlighedens rum. Ja. Når du vi træder herind, nu sidder I her. I har et glas vand. I hygger jer, I sidder og har det dejligt. Jeg skal lige sige, at du sagde, mm, lækkert til at komme ind med et glas vand til dig. Det synes jeg var fedt, Sofie Øhm, og det bliver skide hyggeligt, fordi I er jo sæsonens sidste gæster, inden at vi starter op igen. Mm. Så øh, intet pres, vel? Nej, overhovedet Inder ikke. Pres. <laughs> Men øhm, hvis I har hørt programmet før, så ved I, at øh, der skal altid være lidt hyggesnak, inden vi går til de her øh, dilemmaer. Ja. Og jeg har skrevet nogle ting ned her. Øhm, altså, lad os bare starte lige på at oh, Og det ved du godt, tilbage <laughs> Det vidste today, jeg. Prøv at, du det. ved, at vi skal starte. Ja, ja, ja, Prøv at, hele Danmark ved at I er færdige et stedet. Øh, ja. Der er tegeture, ikke? Ja. Hvordan går det nu? Jamen, altså... Det går... Jeg ved ikke, hvad jeg skal svar på. Det går fint. Altså, jeg er i gang med at finde bolig, og jeg tror, jeg har fundet en bolig nu øh, 1. august. Jeg har ikke skrevet en kontrakt endnu. Hvorhenne? Øh, ikke her i København. Hvor så? Ja, det kan jeg ikke sige, men sådan meget centralt. <laughs> Midt, i byen. Midt i byen. Men ikke i København? Jo, i København. Nå, i København. Jo, jo, i København. Nå, i København. Okay, jeg tror du sagde noget af øh, det. Så jeg har været sådan lidt jeg har været hos Mia, og Lidt hos min bror og sådan lidt, mm. og hvad der og lidt i lejligheden, når han ikke har været der. Men vi har klaret det fint med de praktiske ting og sådan noget, så det, ja, det har været lidt op og ned. Mm, kan du sove? <laughs> <laughs> kan du sove ja, men Jeg har, jeg har, jeg har læst bare en artikel om, at du ikke kan sove eller sådan noget Jamen altså. det er, fordi jeg har haft en Nej. De laver det så dramatisk. De Nej det lyder bare så dramatisk. Ja. Jeg, var, var, var, jeg, jeg ved det godt, kæft. Kæft. jeg tænkte bare, det lignede jo. Så du kunne ikke sove, fordi du, havde, du var syg? Ja, det var ikke noget med ham at gøre, men det, er sådan, det lyder så. <laughs> ja. Så du kan godt sove? Jeg kan godt sove, ja. Okay. Mm -hmm. sover du godt? Det ved jeg ikke. Altså jeg har meget tænkt på, at der er um, nye, altså nye ændringer. indtrinke skal... i nyt. Ja, meget nyt. Så... Det er også et lidt vildt spørgsmål. Sover du <laughs> <Ja>. godt? Du om natten. Sover du godt om natten? Jeg sover fint, tror jeg. Godt. Ja. Jamen, det det det vigtigste. Prøv at, det sidste spørgsmål lige hurtigt til dig til mm -hmm. Er du begyndt at date igen så, eller hvad? Altså... altså. nej, jeg er ikke begyndt at date igen. Det er ikke, fordi jeg skal lige flytte ud, ikke. Mm. Øhm, men øhm, altså, man kigger lidt, så og... ja. Okay, lidt. så du du kigger lidt? Jeg allerede? kigger lidt. Altså, nu begynder jeg at tage lidt i byen, men jeg dater ikke. Det venter jeg lige med, før jeg ja flyttet. Okay, det forstår jeg godt. Det, ja. forstår jeg. Det, det er også lidt svært, hele det der delenbløje, hvis man stadig sådan er, sådan, man er, er derhjemme. Det er så når man er voksen, man bor sammen. Det er ikke som før, når man bare kunne det kan Men du kigger, du er jo sådan en lille du kugelur. Ja, yeah, ja. Yeah. Det er da fedt. Prøv at høre, øh, Sofie og Maj, vi skal selvfølgelig til dig. Ja, jeg slipper nok ikke. Du slipper selvfølgelig ikke. Jamen, lad os bare, hvordan går kærlighed med dig Øh, men nu har jeg været single i et halvt års tid Ej, åh så... oh. <laughs> ja. er det okay? Wow, ja, okay. hold da op ja. Du får det bare til at lyde som om det er det mest forfærdelige i hele verden Ej, det har fandme godt nok været hårdt, det kan jeg altså lige sige At være single? Jeg gå igennem et breakup Ja, det er hårdt Det, det er der mange måneder at komme videre, Rigtig mange Det gør det virkelig, ja. at man helt kommer videre ja. Det er rigtigt, det er rigtigt Men så altså, kærligheden dig ikke, data du også og sådan noget? Ej, ja, datere ikke, men jeg hygger Hvad betyder det? <laughs> Jeg går, i byen. Altså, jeg går i byen, og jeg hygger, og jeg skriver, og jeg er ikke på Det bliver ved med at sige hygger. Jeg jamen, går i byen, og jeg, jeg hygger. Jeg boller for fanden. Hey, piger, ærlighedens rum. Jeg boller. Jamen, det skal der være plads til at sige, det er ærlighedens rum. Ja. Så du knaller? Ja, lidt. Lidt. Æm, ikke meget. Er det, det, det one-night stands? Er det, hvordan er det? Er det, er det forskellige? Ja, øh, altså? uh, yeah, det er nok der, vi er lige nu. Okay, ingen, øh, ingen emotionelle øh, kontakt? Nej, nej, nej. Der er jeg slet ikke. Det er det er det, ikke. Nu er det hot girls Ja, hot girls. Altså, nu nu, var var nu er jeg lige kommet fra magen, så nu skal vi lige hybe. Nu er det hot girls <laughs> ja. Hvordan er det så? Altså, hvor, hvor finder du de her fyre henne? Er det bare på klubben, eller hvad? Ja, <laughs> øhm, yeah, I guess. På klubben. På klubben? <laughs> eller på Gramen. <laughs> eller på græmmen? <laughs> er de, eller er der det slider? Er det dig, der Jeg kan ind? godt finde på at slide ind. Okay. Det er jeg ikke bleg for. Okay. Du skal selvfølgelig stoppe også med at skrive til mig. Uh, det <laughs> vi lige vil Så er vi Hvorfor siger du det på <laughs> ja. radioen, Markus? Ej, prøv at høre, Sofie og mig, jeg skal også lige spørge dig. Vi skal lige til det lidt seriøst igen. Så savner du så Oliver stadigvæk eller hvad? Øh, nej. Ikke længere. Det er over. Jeg savner trygheden i en, men jeg savner ikke ham. Ja, så det der samværet. Samværet med en og... Trosomheden. Ja, det kan jeg godt savne nogle gange. Mm. Men Ik ikke ham længere. Nej, det kan jeg sgu også godt forstå. <laughs> Prøv at høre her. Hvordan har I det med, begge, at være ekskærester med Taito? <laughs> ekskærester, det er jeg i ah, <laughs> Det synes jeg godt, vi kan sige. ex -flirts. Ja. Nu sidder I her, og I ved begge to, hvordan Taito ser ud nøgen. <laughs> så så, så altså, det skal vi have en lille snak om. Ja, Hvordan er det? Jeg tror, vi har haft vores tidspunkt, hvor vi ikke snakkede sammen. Ja. Og det var en god periode, hvor vi ikke snakkede sammen. Ja, det var for det bedste, vi ikke snakkede. Det var for det altså, bedste. Altså, jeg to? Og os to, mig og Theresa. Ja. Og hvorfor var det for det bedste? Altså, det var sådan lige efter eks og... Jeg så også lidt med tegatur på det tidspunkt, og... Så flyttede han til mig og så... Og så begyndte vi... I yeah. at snakke lidt igen, og jeg blev lidt dumpet, og det var sådan lidt akad, det hele. ja. Så vi var ligesom venner efter ex, men fandt hurtigt ud af, at det, sådan, det fungerer ikke lige nu. Og Så når alt var sådan faldet... Faldet på plads. Så, vi har snakket om det tit før, at ligesom, ja. vi tænkte bare lidt på hinanden, og vi havde ja. det så godt sammen. Altså også to... Så det var sådan ligesom ekskæreste. <laughs> ja, vi, vi har tit snakket om at vi følte det som ekskæreste. Vi savnede hinanden. Vi savnede hinanden, og ja. vi kyggede med at tjekke hinandens stories ja. <laughs> sådan, Det er totalt mærkeligt. Ja, så underligt. Okay, ja, det lyder ja. lidt, øh, lidt ja. vildt på en eller anden mærkelig måde, men ja. også fedt. Mm. Så, så der er ingen øh, sådan mær altså, det er ikke mærkeligt. Overhovedet. Nej, slet ikke. Ikke længere. Slet. Men heller ikke nu når Taizo er ude af billedet for for dig at Du lige siger. Sådan var det også for tidur med mig. Og, og, og, og. <laughs> nej, nej. nej, slet ikke. Altså, jeg ja. kan snakke med hende om alt. Altså, mm. Jeg har brugt vi meget meget til at snakke, hvordan jeg har det, og mm. komme igennem breakup og sådan noget, og stadig er, så ja. det er ikke mærkeligt overhovedet. Og de, de hilser jo også på hinanden. Særkens. Altså, ja, ja, men okay. Prøv at øh, sidste spørgsmål, inden vi går videre til dilemmaerne. Øhm, nu sidder jeg jo, eller jeg står og kigger på jer, to single-piger nu. ikke? Mm. Mm -hmm. Kunne I finde på at være med i sådan et dating-eksperiment? Altså sådan noget på tv Ligesom en bachelorette og vild kærlighed og alle de her ting her. Sådan noget, hvor man skal finde, ligesom Singletown også måske. Men altså, man skal det er fandme finde ikke gået god, særlig godt med at finde kærligheden. <laughs> Nej, men det der faktisk skal du så ikke melde dig til et program? Skal du ikke med på det et eller andet dating eksperiment? Ja. Kunne du ikke se dig ikke selv muligt? som sådan en bachelorette? Du kunne være god. Der er jo mange fyre der vil melde sig til. <laughs> <laughs> Nej. Det vil du ikke. Ikke lige nu. Ikke lige nu. Mm. Måske om en måned. <laughs> Nej, det kunne godt være åben for et eller andet ja. tv igen på et tidspunkt. Ja, hvis man fik tilbud et eller andet, og det passede inden, så, så tror jeg godt, man kunne finde på det. Ja. Og du vil også gerne lave tv igen? Altså, jeg ved det ikke. Jeg har sagt, at det er slut. Men jeg tror bare, når man øh, er single lige pludselig, og <laughs> jeg har ikke så meget sådan, at tage sig af. Sådan sådan, så, så. Du kan da få et arbejde til <laughs> Jeg har et arbejde, men... <laughs> Instagram, make et arbejde. Ja så, <laughs> ja. Jeg har, ja, så jeg ved det ikke. Altså, vi har snakket lidt om, at altså, det kunne være sjovt, men jeg ved det ikke. Det skal være den rigtige... Yeah, ja, man skal virkelig tænke sig om. Og et godt tilbud. Ja. Og et godt tilbud. Mm. Ja. Okay, det er fedt. Lad os gå videre på den. <laughs> <Ja>. <laughs> Nå, altså jeg nævnte jo uh, Trus Lund Poulsens navn lige før, og I kiggede på mig som om, at det, hvad er det, du snakker om? Jeg aner ikke, hvem der Det er vores forsvarsminister. Okay. Jeg har undskyld, jeg lider, fordi jeg kommer fra færgene. Så jeg har et undskyld. <laughs> okay, så, så det er rigtigt. Det er måske en undskyld, så jeg kigger på dig. Jeg ikke Sofie, med dig. Ej, jeg, jeg, jeg prøver at forklare den så nemt som muligt. <laughs> øhm, Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har været ude at udtale, at han ikke ved, hvordan man kontakter Apple, om de kunne genskabe de her slettede sms'er fra Mette Frederiksen mm. i mink mm. Og øh, Troels Lund Poulsen siger, at det i hvert fald ikke er, altså, det ikke er ham, der skal stå i i spidsen for at prøve at høre Apple ad, om de kan genskabe de her. Altså mink, se. Minksen ja. ja. Minksen. Hvad er det? Der blev dræbt en hel yeah. masse mink under corona. Ja, åh oh, ja, alt de ja. Ting. Og så jeg skrev Mette Frederiksen nogle beskeder, og man har aldrig set de beskeder. Ja. Det vil man gerne sige. Nå. Så spørgsmålet jeg, det er mener I at uh, Truslund Poulsen bør prøve hårdere at genskabe de her, altså prøve på at, at genskabe de her SMS'er. Altså, jeg ved at Apple kører meget hårdt på det her med at uh, politiet alt noget skal må ikke få lov til at Altså man kan sige, de kan ikke komme ind på en iPhone bare sådan der, ligesom Facebook for eksempel kan. Mm. Æm, så jeg tror, det bliver svært, fordi jeg ved, at Apple har nemlig den der, jeg ved ikke, regel, eller hvad man Hvor ved det. du det fra? Jeg har hørt om det, lige præcis det der med mm. Apple kan, men ikke Samsung, Æm, tror jeg. Så jeg tror, det bliver svært men han kan prøve, når det er lidt mere vorligt. Okay, okay. Hvad ja, tænker du? altså nu ved jeg jo ikke, hvor hårdt han har prøvet, men altså siden han er forsvarsminister, må man da forvente, at han ligesom giver en ekstra skalle en for en ekstra at, ja, indsats en ekstra indsats for at få det frem. Ja, han nu kan. hvor det er så omtalt, og hvor er det, der er rigtig mange der sidder og gerne vil have svar. Så du mener i hvert fald han skal lige stramme op, tage ja. bukserne helt op til dig og ja. så gå i gang. Vi... Ja, han kan i hvert fald vise at han vil gerne mm -hmm. så altså prøve ja, at løse. I stedet for det. bare at sige, jeg det tror kan ikke, jeg kan, <laughs> <laughs> jeg tror ikke, jeg kan, jeg ved Nej, ikke om der kan. Men jeg tror det bliver svært, fordi ja. Jamen øh, så kommer du spørgsmål til det råd i ski, mm -hmm. fordi det er at øh, Hvordan skal Truslund Poulsen så kunne kontakte Apple, tænker I? Nu lad os sige, at vi leger, nu vil han rigtig gerne genskabe dem Hvordan skal han kontakte Apple? Hvad er det, han hedder? Truslund Poulsen. Jamen, der ejer Apple. Hvordan hedder? Hvordan skal kontakte Apple? Hvad er det, han hedder? Han er sådan meget sændt. vi googler lige over. Ja. Jamen, det er jo ikke Steve Jobs Det er sådan en navn, vi alle kender. Ja, det kender. Øh, er det, man sørger det. Det er det der ikke. Jo, jo det okay, er, okay. Tim, Tim Cook. Ja. Lad eller... altså, være med at spille smart, det er du ud okay, det han gang selv. Okay, har han så lige købt, eller hvad? Men... Ja, Steve Jobs døde for lang ja, tid siden. Ja, det, ja. Men han døde han for han døde, lang tid, ja. tid siden. undskyld. Det var ham, jeg tror. Kondoleret. Ja, ja. Men jeg tror måske, han skal prøve at kontakte ham på et eller andet måde. Altså, i hvert fald nok ikke ham, der står for kundesupport, men men i hvert fald... Okay, så, ja. så kontakte CEO'en på en eller anden måde? Ja. Så Når man Skriv er forsvarsminister i Danmark, så må man have nogle kontakter, som vi andre ikke har. Eller i hvert fald ja. kunne komme i besiddelse af nogle kontakter, ja. eller kontakter, vi andre ikke har. Okay, så I synes ikke, han bare skal gå til kundeservice? <laughs> det er nok ikke lige, der han forsvarer i hvert fald. Det tænker du ikke. Det tænker du ikke. Det, var jo det, jeg forestiller mig. Jeg tænkte bare, at til er rigtig kundeservice at sige, at du forsvarsminister, så skal de nok sende dig et eller andet sted hen. Ja, okay, ja, de sender der et eller andet sted hen. <laughs> ja, ja. Men de tænker i hvert fald gå til øverste ledelse? Ja. Ja. Nu kommer det jo til det spændende, ikke? hvor jeg skal lære jer lidt bedre at kende. Må man lige putte den her lidt ned? Ja. Hvordan får du den der? Du skal bare røre det ved lidt jeg ved jeg den. Ikke. Hvorfor tager du det? Er galt, hvor du piller ved den her der. sådan der. Sådan der. Sådan der. Nu er Jeg kan se dig. Prøv at, har I nogensinde øh, haft lyst til at tjekke nogens sms'er? Det har vi alle. Ja, og, nu skal, og så skal vi have historier på bordet, og vi skal have et rum. Jeg os bare starte med Therese. Har du nogensinde haft lyst til at tjekke Taitours sms'er? Nej, faktisk ikke Taitours, men jeg har min ekskæreste for langt mm -hmm. til siden, når jeg var sådan yngre. Ja. Men øhm, jeg synes jo, altså, jeg, jeg tror, at alle har prøvet det, men jeg synes, de synes det er forkert, mm -hmm. at gå på beskeder, men nej, ikke med Taitours. Ikke med titus? Nej. Okay. Og hvad med dig, Sofie mig? Øh, Om jeg har lyst til at tjekke beskeder? Ja. Yeah. Det har jeg virkelig haft mange gange. Mm. Jeg er sikker på, at man alle sammen har haft en eller anden aften, hvor man ligger derhjemme, og man tror, at det hele er galt, og den anden er i byen. Og selvom man stoler 100% på hinanden, så tænker man, men hvis jeg nu tjekkede de. Så der er en lille smule mistillid i dig til, til, til, til drengen, til fyre. Du er ikke 100% til Altså, jeg har mistillid, fordi jeg har haft grund til det. Mm -hmm. Men ellers så har jeg ikke. Ja, er det samme med dig, Theresa? Er du, vil du have, nu spørger jeg bare, har du mere øh, mistillid nu? <laughs> Ja, altså en, jeg tror en, ikke, jeg har haft så meget mistillid mm. sådan, uh, med telefoner. Så det er så ret sej, ja, sådan, sådan ting? Ja, altså ikke sådan med at skrive og sådan affære på den måde, men som du siger, sådan, mm. i byen og sådan ja. noget ting. Ja. Så ikke så meget telefon egentlig. Mm. Ja. Mm. Hva, nu, nu spørger jeg egentlig bare, hva, hvorfor var det dig og Tysu gik fra hinanden egentlig? <laughs> altså jeg gider ikke at komme sådan helt ind på, hvordan jeg vil ledes, også fordi at jeg gider ikke sådan noget drama og sådan noget. Men ja, um, yeah, der altså jeg tror ikke, at det er en hemmelighed, vi har været gemme mange ting, og så er der sket nogle ting, og... Ja. Men det er jo fordi, altså, nu skal jeg huske på, piger, mm. at jeg er jo sådan en Reddit-mand. Ja, <laughs> jeg er jo sådan en, så <laughs> går jeg ind, og så læser jeg <laughs> lidt det, <laughs> og, sådan, noget. og sådan Og jeg og altså, jeg har jo læst at mm. fra nogen, og tit, at det er jo ikke altid det rigtige, det er på Nej. Reddit, men det er jo fordi, det er noget med en affære, og sådan noget. Og det er jo derfor, jeg tænkte, at, at, at, at du har ikke fået mere mistillid efter det? Eller? Nej, altså, jeg har aldrig, ikke, som jeg ved om, at jeg har haft affære Mm. Øh, ikke? Nej, så, så jeg har lige haft sådan en mistillede med affærer, men ja, vi har jo kendt hinanden ånden i 10 år, der har sgu været nogle bump, men ikke sådan en affærer. Nej, Nej. Så, så, du, så I skulle ligesom også på, på et fælles grundlag, eller hvad? Altså, hvor vi var begge to det duede, ikke? Ah, ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Altså, vi har, ja, vi har været lidt uklar, men altså, vi, ja, jeg tror, vi prøver at få det ordnet sådan voksenvis, og bare sådan okay. ikke uvenner noget, fordi det har vi været igennem mange gange. Så I ikke uvenner nu? I, altså, vi har så mange praktiske ting der skal ordnes, ja. at det, det fungerer ikke at være uvenner. Nej, Ej, simpelthen ikke. Men, øh, vi det gør os... vi efter, ikke? Ja, det gør ja, vi ja. efter. <laughs> Blokeringen kommer bag. Den kommer <laughs> bag. <laughs> ja, men lige hundrede timers gange. Okay. Ja, men øh, så spørger jeg bare, har I nogensinde tjekket nogen med ja. så? Altså, så har I nogensinde gjort det? Det svarede jeg jo på, når jeg var lidt yngre. Ja. Med min ekskærs. Mm, jeg har også gjort det med min gamle ekskærs. Oliver. Ja. Nej. Men den gamle. Min gamle ekskærs. Mm. Kunne vi finde på at gøre det igen? Umuligt ikke, fordi jeg synes det er meget forkert at gøre. Ja. Og jeg tror, hvis man kommer dertil, så er forholdet... Sluttet. Så er det slut. Altså sådan, ja. det, er jo det Hvis man ja. har en grund til det, så, så er det fordi, at der er... Ikke en grund, men man kan, jeg, jeg kan jo godt sætte mig lidt ind i den der med, ja. at man kan godt... Uanset hvor sikker man er på en person, stadigvæk ja. er lidt, der noget. Men så kan man jo bare tage snakken om det i stedet for. Ja, ja. og så må jeg måske finde ud af det på en anden måde, hvis ja. det var Altså i stedet for at gå og tjek. Jeg gad jo ikke, at nogen tjekker min telefon. Selvom jeg ikke skjuler noget, det bare... Også det der med, at man skriver noget ting med sine venner, og så man Altså, vil... jeg er sikker på, at hvis min kæreste tjekkede min telefon, kunne han sikkert finde et eller andet, som han ville være sur yes. over, fordi det er ud af en eller anden kontekst. Ja, præcis. Ja, altså... Du skeder, med også bruge lang tid så på at skrue op i beskeder. Ja, og og siger, og det, der... altså, jeg vil bare lige sige det bedste råd, hvis man skal tjekke beskeder. Ja. Lad være med at tjekke dem med pigerne. Tjek med vennerne. Ja, ja. ja, ja det er sindssygt at give det råd. Hvis nu, jeg lytter derude dig ude, jeg er Det er mange ting og ja. Ja. Så vil jeg lige uh, lave en lille reminder om, bare lad være med, ja. med at tjekke, at jeg Ja, man skal nok finde ud af det på en anden måde, hvis det 100%. er noget. 100 procent. Jamen, jeg synes, vi skal gå videre. God start. Ja, ja. Vi klarer det godt. Yeah. <laughs> <Yeah>. Self-applaus, ja. Vi klarer det så godt. Nu skal vi til det, som jeg har glædet mig lidt til. Det er jo lytterspørgsmålet. Ej, ja. okay. Er det nu? Det er nu, okay. Pia. Fordi nu er vi ligesom varmet op, ikke? Vi er vi varmet. Mm. Og nu er der god stemning, og øhm, lad os bare ødelægge det. <laughs> så, øhm, jeg er bange. Prøv lad os bare starte med det her spørgsmål, jeg har fået. Uh, Sofie og Maj, du har været på et cruise uh, Du skriver i storyen at Nogen var arrogante Hvem er det? I din story Hold da op, du up to date ja. Jeg får et lytterspørgsmål for helvede Hallo, mester Må vi lige snakke? Og jeg altså, vil lige konferere herovre Jeg over? kan jo fortælle dig, at jeg godt ved, hvem det er, så vi er Husk på, det er ærlighedens rum Så nu skal du bare være ærlig Hvem er det? Ja. Øhm, altså, jeg har ikke lyst til at nævne navn. Ingen navne, men Ingen så fortæl navne. mig lidt, hvad der sker. Mm. Sådan noget. Ja, det kan ja. jeg sagtens fortælle. Vi er en del, der er sted, sådan influencers-agtigt, og vi ved mm. faktisk ikke, hvem hinanden er. Mm. Og vi øhm, møder så hinanden. Nogle møder vi i lufthavn, andre møder vi på selve cruiset. Okay. Og vi er så... Hvem er inviteret til det her cruise? Ja, vi er sådan på det samme igen, ja. Okay, ja. ja, så vi ved godt, hvem hinanden er, men vi kender ikke hinanden. Vi kender ikke hinanden. Okay, ja. Nej. Og så kommer vi på det her cruise, og vi... Sådan ser lidt hinanden anden, som man nu gør. Vi har i bund og grund sikkert en masse fordom om hinanden. Men øhm, så øh, hilser vi på hinanden, og nogen er sødere end andre. Og vi finder nogen, som vi er sammen med hele turen, og så er der nogen, som vi ikke rigtig bruger særlig meget tid med. Som jeg tror, der er ret mange, der har fået et lidt indtryk af, eller det var i hvert fald mm. det, vi snakkede om. Men dem, hvordan får man med? det dårlige indtryk? Altså, hvad bliver der gjort? Nu skal vi lige hurtigt have nogle hurtige detaljer på bordet. Bliver der sagt, hey, Sofie og mig, du er fucking lideren? Altså, bliver der sagt? Jeg tror bare, at man, altså, som vi er opdraget, så siger man, hej, jeg hilser pænt uanset hvad, fordi mm. vi er så intime. Og vi skal sammen. være på det her cruise i fire dage, yeah. alle sammen ja. og vi, sammen. Og, og vi har er... de samme aktiviteter, vi har det samme schema, ja. vi skal mm. de sammen til. Og de der kun udlændinger, og så er der nogle helt få danskere ja. også, yeah. som tager sammen mænd, Og mm. vi hilser alle sammen, om man tror ikke rigtigt, man ja. bliver hilst igen, og det var... Total underligt. Ingen og ingen kontakt. Og når der, når, ja, der var også en situation, hvor vi skulle sådan blive, blive putt hen på et bord, hvor der var nogle andre, der sad, hvor det så var sådan... De gav ikke rigtig ryk, fordi vi skulle derhen-agtigt og ja. sådan noget. ting. Altså, er det sådan lidt pigedram, det der? Det er det sikkert. Altså, Jeg tror heller ikke, det følte jo ikke noget i turen, men vi snakkede ikke. bare sådan lidt om... Det Det var at, rigtig mange, der havde fået det samme indtryk. Yeah. Og, på aften og mange, var vi der sådan, fik det samme ja, indtryk. Ja, vi, en aften var ja. vi sådan, okay... Har I os det sådan her? Yeah. Alle havde tænkt det samme. Men der er ikke nogen, der sagde, hey, hvad så? Har I et problem? eller Nej, vi overvejede mange gange. Fordi vi snakkede jo ikke så Vi snakkede ikke. Ah. Så vi, altså, i starten troede vi... Det... Var det flere eller en? Sådan, flere. En, to stykker. Yeah. Ja, det to er to stykker. Men vi, altså, vi troede i starten, det var kun med os. Men mm -hmm. så, så mm. snakkede yeah. vi ikke om det. Og så var de, snakkede vi nogle om de andre. Og de var yeah. selv enige, og så tænkte jeg, Nå, så kan det ikke være med noget med os. Men jeg har fået fornemmelse, at det var noget. Med os. Især mm. med mig. Øhm, mm. Så... Nå, det var med dig? Ja, det tror jeg. Nå, ja, det, det så tror jeg. jeg. Fornemmelig. Ja, fornemmelig. Ja, fornemmelig. Så det var sådan lidt, jeg kunne ikke forstå rigtigt, hvorfor dig eller nogen af de andre... Hvis nu jeg indenfor. nævner et navn, kan jeg så bare sige ja Nej, <laughs> nej, nej, altså, ja, yeah. man gider ikke udstille er det, ikke gider lave drama mere, eller Ja, yeah. jeg overgør, altså sådan, jeg, lever jeg, har, jeg har skrevet en lille bitte story, altså så allerede, så er det... Yeah. Prøv at se, hvordan jeg har fået Så nu opfarten. snakker vi om det i... <laughs> ja, det er jo, jo min lytter. Man gider jo slet ikke udstille nogen, og altså, man gider jo heller ikke blive så selv, og, nej. og vi er slet ikke ud i det, og der er ikke noget galt med, at man behøver ikke at hilse det er så fint. Yeah, det var ja. bare noget, vi havde snakket om, og... Ja, yeah, jeg er jo bare vant til, at man siger hej. Og... Yeah. Vi lader en lig, yeah. fordi vi skal nå en del. Skål. Yeah. Skål for fanden. Tag en torg. Tag en torg vand, for fanden. Tag en torg vand. Ja, yeah, hold op. <laughs> Prøv jeg her. Øhm, Teresa, oh. kunne du finde på at finde sammen med Taito igen? Nej, det kunne jeg ikke. Altså, jeg tror, at mange... Har du også... sagt det før? Jo, jeg har sagt okay. det mange gange før også. Med veninder så noget, jeg tror... Alle mine venner har altid været sådan, nej, I finder nok sammen igen. Men den her gang kan jeg virkelig mærke intet i mig... Vi skal ikke være sammen længere. Altså, det skal vi ikke. Så det er første gang, jeg virkelig kan mærke, at vi skal ikke være sammen længere. For førhen har jeg sådan ikke kunne acceptere det. Selvom jeg har haft kærester imellem. Og sådan noget. Mm. Du er du er videre eller Jeg vil ikke sige, at jeg videre. Altså, mm -hmm. det er en proces, mm. men øh, vi skal ikke sammen igen. Og på den måde tror jeg nok, jeg skal komme ud op på et tidspunkt. Har dig og Tejtur altså, set hinanden intimt, efter I har slået op? Og hvad tænker du på hans fortid? Øh, hvad mener du med fortid? Ja, det tror jeg godt. Vi, Al altså sidste år sådan noget? Ja. ja. Altså vi har ikke, altså det er klart, når det er slut, og vi har set hinanden derhjemme og sådan noget, så det er sårbart, og du ved, det er hårdt, og vi har delt følelser og, og alt sådan noget, så på den måde har det været intimt, men ikke, ikke, jeg ved ikke, om du tænker seksuelt, mm. men mm, ikke for det. Vil, på den det er godt Og om hans fortid, hvis du mener sådan... Ja, hele det her forløb ja, med, med retsagen og det Jeg tænker 100% det samme. Altså jeg, mm. der er ikke noget ændret der overhovedet. Nej. Så det, det, men det har ikke haft påvirkning på din beslutning om, at ikke gøre sammen. Altså, det har påvirket på den måde, at jeg føler, at vi har været igennem rigtig mange ting, og jeg har også mm. været meget for ham og sådan nogle ting, så ja, altså det påvirker mig. og altså, det har måske en, mm. det har ikke en afgørende beslutning, men det har lidt med det at gøre. Det har lidt med det. Yeah. Ja. Sofie, mig er din bryst, ægte? Ja, vi det, er ægte, ja. De er ægte? Ja. Ja. det, ja. sjovt, jeg spurgte hende sådan, sidste uge, Er det ikke mange fyre der spørger om du, om de <laughs> er videre weekend? Ja, sjovt nok. Hun er virkelig flot til Okay, mm. fedt. <laughs> <laughs> fedt. Fedt! Ja, Er du enig? <laughs> det var det er også bare ham, der har stillet spørgsmål. Ja, er. Det er, bare mig, det er bare mig, der har stillet alle dem. med. <laughs> øhm, Sofie, mig. Hvem kan du mindst lide fra reality TV? Hej. Det er fandme. Altså, det kommer jeg jo ikke til at svare på. Nej. Pia, vi skal, vi skal lige op. Ja, og så kommer her. det lige tilbage i vores hoveder. Ja. Det er det, man lige glemmer. Ja, har man Men, selvfølgelig. Og så kommer I her igen, og så snakker I <laughs> ja, om det altså. igen. Altså, det er, jo, det er jo en mølle, det her. Ikke? Det, er en, det, er en, det, er, det er en cirkel. Ikke? Hvem havde du? Nej, hvem ikke havde Hvem kan du bare mindst lide? Det kan man godt sige jo. Nej, det kan jeg ikke sige. Kan man ikke det? Nej. Jeg kan ikke lide den her person. Synes hun er irriterende, eller han er irriterende? Jamen, det synes jeg virkelig med mange. Yeah. For så skiver I en, Nej, det kan jeg ikke. Jeg tror godt, man kan fornemme, om jeg kan lide, om jeg ikke kan lide. I hvert fald, hvis man har set mine sæsoner, og hvis man... Ej, dejende plejdrup, altså. Ej. Prøv jeg her. Åh, <laughs> oh, ikke. Hvad? Ja, husk nu på, at jeg ved alt, ikke, Sofie? Åh, oh, ikke. Jeg laver måske bare noget, du så. Ja, det, Who det knows? tror jeg, du gør. Og det er til jer begge to. Hele vores liv. Det, det kan du, det tror jeg. Altså, jeg har bare taget det, der står. Altså, jeg tror, at jeg går sådan... lyder jeg helt... Men... Ja, øh, jeg Ja, klisché, men jeg har fortryet ikke rigtig noget i mit liv. Altså, alt... Øh... Sker af en grund. Ja, en grund, og indenhed er så dårligt, det ikke er godt for et eller andet. En meget positiv noget. tanke. Ja, så lidt det motto. Motto, jeg Motto, motto. Det er mottoet. Det er da ja. ja, så jeg ja, ja. Så du tror, at alting sker af en oversag? Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad man gør. Altså, man skal ikke gøre noget alvorligt. men altså, Nej. jeg føler, at uh, ja, det du gør, gør, det alt det, du har gjort, er den, du er i dag. Og okay. Ja. Ja, jeg er totalt enig. Det er mm. lidt kedeligt. Kan mig <laughs> et eller andet? Altså, hvor jeg bare tænker, wow. Altså, selvfølgelig, hvis nogle gange har man sagt noget, man får det har man sikkert, ikke. det kan ikke gå med tanke om noget, synes jeg. Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg kan. Okay, I har bare ledet et helt ja, altså fantastisk jeg tror, vi, liv. Vi, vi sådan, Nej, vi, Overhovedet vi kan stå ved det, vi gør. Mm. Altså, virkelig. Ja. Okay, okay. <laughs> ja. Jeg har svært ved at få ud på, øh, på, på, på tyndt vand. Eller hvad hedder jeg det? synes, du har fået rigeligt. <laughs> tyndt vand. <laughs> vi har. Arh, hold op. Du har fået rigeligt. Der plejer ikke at være så mange sludder på det her. Er der ikke det? <laughs> Nej. Vi er bare vendt, det bliver bare bedre på det. <laughs> Nå, men uh, Pia, så står der her. Hvordan håber I jeres fremtid ser ud? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Det, jeg vil bare er... gerne have en, en hund, <laughs> et barn, og så måske ja. en Volvo. I hvert fald ikke sådan der. Nej, ikke lever på stedet Jeg hedder lever på stedet mm. liv. Havde du på stedet ja, Det det. jeg keder mig hurtigt. Hvad er lever på stedet ja, ligesom med... Det er også svært at sige, ikke? men det, det er meget det, der man gør efter normen. Mm -hmm. Okay. Ja. Så du gør bare alt det, der ikke er efter nogen. <laughs> Nej, men det vil jeg ikke sige, jeg gør. Jeg gør der nogle ting, men jeg, jeg keder mig hurtigt. Så du, du skal være i sådan et toxic forhold, Nej. hvor det bare bliver det er vildt op og ned? <laughs> Nej, men jeg skal være i et spændende forhold. Et spændende hvor vi ikke bare ligger derhjemme. Man rejser og... Mm -hmm. man Bor i udlandet. Skal har et andet job end... Det. Ikke nødvendigvis lever sit forhold igennem den anden person, men lever to forskellige liv sammen. Okay. Godt svar. Mm -hmm. Godt svar. Jeg blev helt imponeret af det. ja. <laughs> Så du håber i hvert fald på at møde, et, altså nu, vi går bare lige tilbage til spørgsmålet, du mm. håber på at møde en fyr, og så danne en, en, altså hvor I begge to lever hver jeres liv. Ja, men stadig sammen. Et spændende forhold. Et spændende det er det, du forhold. håber på fremtiden. Ikke et toksik forhold. Det er godt Det <laughs> Det er da spændende nogle gange, altså. Yeah. Binder. <laughs> Binder. <laughs> ja, det er der, ja jeg <ja. laughs> ja, <på> gammel nu. <laughs> ja, ja. Teresa. Ja, yeah. altså ja. Yeah. Hvad håber du? Jeg vil bare, altså jeg vil gerne øh, fokusere på min karriere og fokusere med det, og jeg ja, hun også siger, altså hvis man så skal i et forhold, så det er, man oplever ting sammen ud rejse, og det behøver jo ikke at være børn her nu, og hus, Nej. og alt det der, øhm, selvom det er også rart, og det er ja. måske et ønske, alle har, mm. men er men ja, nok bare at og og ikke stresser så meget over, hvad man skal, og ikke, mm. og, ja, Okay, så du lever livet? Lever livet. Hold op. Det var også et super svar. Tak for det, <laughs> Teresa. Altså, jeg ved ikke, hvad. Altså, I bliver nødt til at give mig lidt... Være lidt detaljeret og sige, jeg vil gerne have det her, og det her vil jeg gerne have. Og altså, jeg, jeg håber, og... Det, det fordi, I, hver gang man siger sådan noget, så ender man med at få noget, der er det modsatte. Ja. <laughs> det. sker i en årsag, ikke? Jo. Jeg håber, ja. jeg kan fortsætte med at arbejde med det, jeg gør, så længe som jeg kan, og udvikle det, og så, mm, ja, bare have det fedt. <laughs> ja. og bare have det fedt. fedt. bare have Jamen, øh, der er faktisk ikke flere lytterspørgsmål. Ej. Det kom I da Ej. godt ja, igennem. Det var det fint. Det var, det var, det var fint. Ja. Er der noget, I lige vil øh, fortryde at sige? Det vil jeg faktisk gerne lige sige. Mm. Jeg tror, vi har udvidet rigeligt. <laughs> ja, ja, vi er i hvert fald ikke her for at udstille nogen. Har du noget? Nej, overhovedet var det det, I blev enige om, inden I kom ind i dag? Det var vi skal ikke udstille nogen. Nej det er bare ikke det, vi fokuserer på, tror jeg. I må ja. godt udstille jer selv. Det er det, jeg håber på. Jamen, det vil vi gerne, så længe at det ikke handler om at nævne andre. Ja, yeah. så så ustilige ja. sig. Jamen, Så skal ikke komme med nogle bedre svar i det der. Nej, jeg vil bare gerne blive ved med det jeg laver. Jeg vil med det jeg laver. Altså. <lødelsen> altså. Kom. Hvad, hvad svarer du? Have? Jeg skal have en, du, Jeg skal høre? have en overskrift. Jeg skal have teiture. Ja. Jeg hader der hvor ja. så. Noget? Ja. Jeg sov ikke om Sofie. natten. Jeg sov ikke om natten. Jeg skal Sofie mig til at sige, ved du hvad, hende der, hun var et kæmpe røvhul. <lød> Eller ham der var et kæmpe røvhul på et krydstogskib og væltede min drink ud over mig. Altså jeg skal have noget. Du bliver helt op at køre. Jeg synes, vi har givet så meget. Vi har givet så meget. Ja, virkelig meget. Mere end nogen andre får. Så jo hør, det er ingen, der får alt det her. <laughs> okay, det er altså takket. Ja, ja. Jamen uh, lad os gå videre til, vi har jo to mere uh, dilemmaer. Ja. Uh. ja. Ja. Ja. ja. ja. <laughs> Nå. Den tidligere eksonde The Beats deltager Tessie Skovly er blevet politianmeldt. Det er hun blevet af en virksomhedsejer kaldet Mikael Nedergaard. Det kommer af, at hun angiveligt skulle have ragt ud efter Michael Nedergaard og spurgt om et samarbejde mellem hende og ham, hvor hun skulle lave en konkurrence på sin Instagram. Og deraf så får hun så 1.500 kroner. Det gjorde hun bare aldrig ifølge Nedergaard. Mm. Så uh, burde Tessie blive straffet for uh, ikke at gøre det, hun lov. altså... lover. der har været en kontrakt? Det ved jeg ikke. Altså jeg synes, at øh, jeg tror, der er mange, der oplever det der mm -hmm. med det uh, både virksomheder også. og influencer bliver blive snydt af hinanden. Og, mm. og, og, og, derfor, og derfor er det vigtigt, at man laver en kontrakt. Altså jeg har nogle gange lavet nogle samarbejder, hvor man skriver under kontrakt, fordi så har du det, det på sort og mm. øhm, Fordi det er bare hurtigt at blive snydt, i på Instagram, så sletter man måske hinanden, og så yeah. hører man ikke noget. Og så er det bare det. Og det er jo super forkert. Det er jo et altså, arbejde, ligesom en aftale, ligesom alle andre arbejder. Så. Og så der du... er rigtig mange, der investerer mange penge i det. Helt vildt. Altså i, Og man forventer i noget af ja. influencers. Ja. ja, i influencers generelt. Altså, de mm. forventer jo at kunne få det, som man lover, eller hvad man skal sige. Ja, 100%. Så du skriver, I skriver altid under på kontrakter, hvad, når I laver samarbejder? Ikke altid. Ikke altid. Overhovedet ikke. Men mange man... altså, længerevarende, mere seriøse samarbejder. Mm -hmm. Okay, det er der kontrakt på. Ja. Okay, så I synes i hvert fald... Jeg har hørt det lidt, som om, at uh, I synes, hun skal altså, straffes for... Uh for ikke at holde det, hun lover. Straffes og meget voldsomt, yeah. men øhm, ja, altså, jeg håber måske selvfølgelig, at han har taget det med hende først, mm -hmm. øhm, og koncentreret hende, og hvis hun så, han ikke har hørt fra hende, eller hun ikke vil holde aftalen, så kan jeg godt forstå, at han går videre med det. Nu yeah. ved jeg ikke, hvor meget penge han har givet hende, men øhm, jeg kan godt forstå, at han føler sig snydt. Okay, så, I, I, I, så straffes? Jeg tror også, det er en god måde, altså, hvis det nu er, en influencer ikke overholder det på, så er det jo, Altså, den bedste måde, man kan gøre, det er jo, at det kommer ud i medierne på den her måde. Ja, okay. For det er jo det, er det sidste, ikke engang man ønsker. Ja, det, ja. Nej, det er det værste. Altså, man ønsker jo ikke at blive udstillet. Nej, det er jo sindssygt pinligt. Nej. Altså. Men nu skal vi høre, altså, er der ikke også en grænse for, hvor, altså, hvad man kan politianmelde for? Fordi 1.500 kroner lyder måske ikke så meget. Uh, nej, det er ikke så meget. Det er ikke særlig meget. Altså, det er ikke særlig meget, nej. Så politianmeldelsen er måske lidt voldsomt Måske, jeg ved det, handler det måske ikke, mere om kommunikation, i det. de har altså, haft. Ja, altså. måske må jeg princippet i det sådan ikke snu. Yeah. <laughs> ja. Øhm, så jeg ved det ikke. Altså, jeg kan godt forstå, at, øh, at han går videre med det. Det synes jeg. Okay, ja. det kan du godt forstå. Ja. Keder vi dig, Sofie og mig? Skal bare lige vide det her. Min chef skrev lige, at jeg blev nyndelser. Din chef? Mm -hmm. Okay. en har jeg også. Ja. Har du det? <laughs> Jamen, det tænker jeg helt over. Jeg troede, du var din egen chef. Nå, så du synes, det er helt okay i hvert fald, Teresa, at, at, at, at ligesom anmelde det her. Fordi måske at få medieomtalen ud af det, for at straffe hende på den måde. Ja, måske sådan, øh, det er det sådan lidt et råb ud til andre, at mm. det, det skal man ikke gøre. Man skal selvfølgelig holde en aftale. Og man kan også sige, en aftale er en aftale, om det så er 1.500 kr. eller om det er 10.000 kr. Man indgår stadigvæk. Ja, og fede. måske er det mange penge for den virksomhed. Er I, I don't know, jeg kender ikke rigtig virksomheden, men... Øh, okay, ja. okay. Jamen, øh, så skal jeg så spørge jeg Kunne I finde på, at politiet melder en virksomhed, hvis de ikke betaler jer? Hvis det var et højere beløb. Ikke 1.500. Ikke 1500. Nej. Nej, hvis det var et højere beløb, og men jeg havde... Hvad, gjort... Hvad skal beløbet være? Uff, jeg ved ikke helt. Altså, hvis jeg havde gjort et godt arbejde, og jeg havde hmm. lovet... Jeg ved det ikke, altså... Jeg vil sige, at de, de samarbejder, jeg også laver, der er jo tit en agent indenover, ja. som så står for kommunikationsdelen. Ja. Men hvis det var et eller andet, jeg lavede, så... Pusser. Men laver I reklamer for 1.500 kr. Nej. Hvor, hvor højt skal vi op? <laughs> hvor meget skal jeg betale jer for at lave en reklame for mit program? <laughs> <laughs> Nej, det kommer an på. Mm. Altså det kommer særligt an på. Altså, ja. Ej, I, skal I bliver på? ved med at kigge på hinanden, og hvad skal vi svare hvad skal vi svare sammen? Ej, jeg synes, det er meget forskelligt. Altså, mm. der er nogle virksomheder. Ærlighedens rum, Bia? Det kommer an på, hvad du laver. Du kan ja. udstille jer selv. Hvor meget, meget de kræver os. Altså, hvor mange stories, I skal. I skal lave en, en, en, en, et post over en story. En post og en story. Det er, ikke det er så ja. meget. Altså, måske fem stories. Post og fem stories. Ej, du, jeg ved det ikke. Igen, som vi svarede, så har man haft en agent, som sørger for det der. Hvad, hvad, hvad tager I for det? Altså, hvis man bare skulle prissætte sig selv? Ja. Det er derfor, jeg har jeg gengæld, jeg ikke 5.000 eller hvad? 10.000? Altså, jeg har for eksempel haft et fast samarbejde, i, siden jeg startede. Og så har man for eksempel en aftale, hvor man har tre uh, stories og et post om måneden. Ja. Og så har man et beløb, altså, ja, som man får hver måned. <laughs> det kommer an på, <laughs> no, det kommer an yeah. på så meget. Så meget, og så skal agenten også have lidt, altså du ved, det så, ja, jeg tror yeah. ikke man gider, man gider at sådan udgive, hvad man får i London og så noget. Okay, men øh, Pierre, jeg jeg, jeg rofar tal jo. Ja. Yeah. Oh Tror du, nogen vil svare på det? Ja. Tror du det? Hvor meget, man hvis for, I I hører... Hvor meget får du i landet? Nå, prøv at Hvis, hvis, I, hvis <laughs> ja. I hører... Jeg får faktisk virkelig, virkelig lidt. Men, men hvis, <laughs> hvis I lyttede til nogle af de andre programmer, så bliver det... Så alle kommer her, og de siger bare ud af pose. Arh, jeg har hørt to, og jeg er ikke enig. Jeg synes, vi har givet enigt. Samia sagde, der ikke andet end sin anden i buksene på Kongens <laughs> Norge ja, ja. altså... Jeg ser De sin... forstår... er også venner. Jeg ser sådan, at du bare det, du gav. Ja. Jeg hang sin anden ud. Okay, men, men så spørger jeg bare. Jeg har af spørgsmål. Mm. Yeah. Hurtigt svar. Mm. Jeg skal have et tal. Hvad er det højeste antal penge, I har fået fra en reklame? Nej, det gider jeg ikke udtale mig om. Nej. Er det så meget? Altså, det er jo. det er jo, Nej, altså, det er jo ikke altså... meget i forhold til, hvor meget de får ud af det. Ja, præcis. Exponent. Det er rigtigt. 100 procent. Må jeg spørge ham noget? Inden I skulle ind, ringede I så lige til jeres agent og sagde, hvad skal vi snakke om i dag? Hvad må vi sige? Hvad må vi ikke i ikke igen længere. Så. Ja? Nej. Okay. Jeg arbejder ikke faktisk ikke så meget som influencer længere. Okay. Jeg har Nej, vi har min egen webshop Så jeg fokuserer faktisk kun på det mm. Ja, okay ja. Jeg kan godt mærke, at jeg overhovedet ikke får mere ud af det her Ej. Jeg tror ikke, der er nogen, der gider sådan, udtale med penge og løn og sådan. Det tror jeg er ret normalt Spesielt det influencerverdenen for... Fordi folk ja. de tjener så forskelligt Jamen, jeg, kan, for jeg kan lidt. jo sige, at jeg får lidt for arbejde her ja. Får I meget? Jamen, vi får ikke meget i forhold til, hvor meget de får ud af det jeg tror, nogen vil synes, det er meget. Ja, det tror jeg også. Ja. Okay. Så I giver en kaffe. Skide godt. Du <laughs> har oh, fundet filterkaffe. Ja. Ej, nej. Hvorfor er I så fucking nej? Ej, jeg vil gerne have noget vand, Mmm, lækkert. Ja. <laughs> nej, hvor lækkert. Hold op. Nu skal vi til Jennifer Lopez. Fordi hun har lagt et post op på Instagram. Hvor hun værtsætter Ben Affleckens mand her. Og øhm, hun skriver, at det øh, er glædelig dag, og hun apprecierer altså ham her som mand mm. og som far. Men billederne i posten øh, har splittet vandene hos hendes fans. Fordi en del af kommentarerne synes, det er underligt at lægge et selfie-billede op af Ben Affleck øh, næsten helt nøgen. Og så er ikke nogen billeder af hendes, biologiske, altså hendes børns biologiske far. Så spørgsmålet er, er der grænser for, hvad der er passende at lægge op af en anden på Instagram? Nej. Det synes jeg ikke. Det synes du ikke? Overhovedet ikke. Og folk, altså jeg, jeg tror, det er virkelig sådan folk, der ikke har noget bedre at lave, der kommenterer på sådan nogle ting. Mm. Altså det er jo vildt. Det er, enig. Det er næsten uanset hvad man gør. Der ja, er der en eller anden Der peger, skal altid og... være Men er der ikke en grænse for sådan, altså hvis nu du har været en kæreste eller sådan noget, hvad han synes, at det var okay, at du lagde op? Altså jeg, jeg jo, men... går der ud fra, at han er okay med det. Ja. Altså i don't know. Jeg har ikke snakket med ham. Nej, selvfølgelig er han ikke okay med det. Er okay, men ja, ja, det, det er jo en kæmpe del. del af historien. Men, men øhm, jeg synes, man skal dele, hvad man har lyst til. Og man kan snakke om fars dag, så måske er det lidt upassende for nogen. Det ved jeg ikke. Men igen, det er hendes profil. Man kan bare undfollow. Ja, okay. Ja. Undfollow. Ja. Ja, altså kort kontant? Det synes jeg virkelig. Altså, folk har... Det er uanset, hvad man gør. Uanset, uanset om hun... Hvis hun så havde lagt det lidt mere passende i mm. en billede... Mm. Så var der også noget forkert. Så var der også noget med det. Okay. Jamen, øhm, kunne I godt finde på så, altså, at poste et måske lidt offensivt billede af jeres partner på Instagram? Ja, mm, yeah. yeah. det tror jeg, jeg yeah. ja. ja, det ja. kunne jeg, jeg sgu Han var okay med det, og yeah. jeg synes, det var et fedt billede og flot. Og... Nok bare... ikke bare et billede, hvor han ligger i Så speedos <laughs> eller <sådan> noget. Nej, <laughs> nok ikke bare et billede, når han ligger i sengen men hvis man skal bare på en ferie, og det var flot. Og... Yeah. Men synes I så, er det er okay, at man øh, poster billeder af andre, altså hvis man nu ikke har spurgt om lov? Nej. Men man Nej. godt kender dem? Altså, altså. Nej, overhovedet ikke. Så I vil altid lige spørge jeres kæreste eller partner? Ja, bare lige ja altid. altid. Er det okay, at jeg lige lægger det her? Ja, og ja. vi Altid. Okay, men hvad du, I tænkte, det skulle være en god overraskelse, og det er jo fars dag og alt det her? Altså jeg tænker, altså sådan, i forhold til at det er ens partner, som man kender formentlig rigtig godt, så vil jeg måske ikke føle, at jeg skulle have tilladelse til at poste et billede. Så vil jeg være ret godt klar over, hvad der var okay og hvad der ikke var okay. Men så er der jo grænser for, hvad man godt må poste andre. Altså hvis man, lige, hvis man ikke får lov. Nå, hvis man ikke får lov til det. Jamen, det vil man jo så gøre. Er I de der, I træner I piger? Ja, nogle gange. Ja, lidt. Periode. Ja, nogle gange <laughs> i piger. Er, er I sådan nogle, der så filmer jer selv i fitnesssendet? Ja. ja. Er I det? Spørger mm. I alle dem, der er med om lov? Men Ja, men bare jeg, jeg, en emoji over ja, jeg det Jeg føler mig ikke når der er andre, altså der skal ikke være andre på. Nej, men, så du venter på al or Ja, jeg finder et sted hvor der ikke er nogen. Ellers synes jeg det er akkert for nemlig... mig selv. Ja, de skal ikke se, jeg føler mig selv. Det er jeg også et ting. Jeg tror også jeg vil synes det var super akkert at filme mig selv og sådan der. Det er så pillet, så jeg ja. venter til dig igen. Og så tager de 10 kilo og ja. løfter, ja. altså pu ja. Jeg er meget svært. Øhm, Udsky høre, Jennifer Lopez så har postet et billede af hendes børns biologiske far også, altså. Det er, jo også, det er jo faren til hendes børn, den biologiske mm. far. Det ville være, der var god stil, men... Øh... Men igen, hun ja. bør ikke noget. Nej. Hun bør præcis, hvor hun selv Vi aner ikke, hvordan den der situation er, hvis altså... I er ikke, har det godt sammen at Sådan for. bare fordi man er en kendt person, behøver det ikke, at man skal stå til rådighed for noget andet, hvad angår i privatliv. Altså. Så enig. Vil I egentlig mene, I er kendte? Nej. Anerkendte. <laughs> wow. Er I ikke Altså, Kent, det lyder så voldsomt. Fuldstændig. Altså, altså vi er jo ikke Justin Bieber. Nej. Nej, det ved jeg ikke. Kent i Danmark, så. <laughs> jeg tror, der er nogen, der... Jeg der... har været på TV, ja, så. så... der er mange, der har været vi har været ja. i folks stuer, ikke? Okay, så I har været på TV. Hvis I skulle rage altså, hvis I skulle være A, B eller C-kent, hvor vi så være? Jeg er totalt A. Nej, <laughs> nej. Sådan en C. D. Og der var overskriften, jeg er A-kent. Ja, stopp. Ja, stop. Ej, nej, det er fint. C, altså sådan... Ja, sku det. Er du en C er? Ja, altså så retter er mere kendt end jeg. Nej. Nej, jeg tror vi er sådan Nej, lige. Orre. Vi er lige. Du er en du, B. -er, du har været siger. med to TV. Jeg har været en af den er slåtte. Ja, men alt det med Du har været med i to TV. Ja, to TV. Du har været med to TV. Så man ikke sådan. Det er, er sjovt, for jeg lægger ikke mærke til det Nej, længere. Jeg lægger bare mærke til det. Du været med i jeg to var tv. Sådan, ja, hun det, bare, hun med, jeg synes, det er fedt. Du har med i to tv. Du har været med i to tv, okay? Okay, sidste spørgsmål. Vil I... Øhm, altså, så I vil godt poste... Vil I gerne postes af jeres kæreste på Instagram? Ja. Hmm. Yeah. Du kigger hele tiden ind på Theresa, <laughs> Det er du... fordi, ja, hun skal sige noget. Nej. <laughs> jeg tror, at hvis min kæreste er offentlig, og han deler meget i formen. Hvorfor hører han at være offentlig? Nej, overhovedet ikke. Det gad jeg godt faktisk ikke, han var nu. Men hvis han var, og han delte meget ud af sit liv, så er det måske lidt naturligt, men gad godt, at han postede lidt af mig. Men hvis han så ikke gik op i Instagram, så er det så fint, han ikke delte meget. Okay, så hvis det er en, der ligesom jeg poster ting og ja. sådan noget, og han, han bør ikke være offentlig, så vil du være sådan lidt, du skal lige vise, jer jeg også er her. Nej, bare sådan lidt, hvorfor det er ja. det vil gøre mig, hvis du deler alt andet, alle dine venner. Det, kan alt, det, kan ikke? det kan, ja. Også fordi, at hvis det er en eller anden mega flot fyr, som poster vil meget, så betyder det også 100 DM som dagen af piger. <laughs> så altså sådan, også bare lige sådan, hvor, altså, post mig. <laughs> post mig. Ja, men altså, det er, så, så du vil jo være sådan, hello mester, nu skal du lige post mig. Ja. Okay, jamen ja. det. Det skal selvfølgelig være, hvis han, vil, ikke? Ja. Men hvis han ikke vil, så... Hvis han poser noget ja. hver dag, en story, ja. altså sådan skrive et, altså et eller andet. Ja. Vi, hey, vi, jeg har også en kæreste. Vi mig frem. <laughs> okay, okay. okay, og så tager han bare et, et billede af dig. Ja. Skal det være et godt billede, så? Skal det være fra din bedste side, Så <laughs> <Sophie> og mig? Så <laughs> <Sofie> mig. <laughs> <laughs> mig. Sofie og mig. Så <laughs> mig. Sofie mig. Sofie mig. Sofie mig. Sofie mig. Det skal ikke være fra min bedste side. Jeg kan godt lide billeder, hvor man er fjollet eller et eller andet, men, mm. men altså, hvis det første billede, hvor det er sådan, ja, hey guys, så kæreste. det ikke, hvor jeg ligger yeah. i tømmer man i sengen måske. Bare sådan en det synes jeg, billede, være, hvor det kommer fra fra ham. Det vil jeg, ikke, jeg, jeg ville da synes, det var det fedeste, at poste min kæreste, der bare var helt kræsset. Altså jeg kan huske, og lige ja. det første, han postede, det var, hvor jeg sådan, var rigtig tunge og smilte og var virkelig grim, synes jeg. Men han synes, det var så sødt, og jeg var sådan, det er også bare mega sødt, du har den tanke. Okay. Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> jeg savner Oliver. Ja. <laughs> og hvad med dig, Teresa? Du er også sådan der, du er ligesom uh, Sofie og mig her. Du, du skal postes, og du skal være for din gode side. <laughs> det har jeg aldrig sagt. Ja, altså, som sagt, så, så hvis... Øh, min, min kæreste gik højt op i Instagram, så gad jeg godt, at han postede. Og jeg vil sige, at der er mange gange, Taito har postet, hvor jeg er sådan, det. Yeah. Fordi jeg ligner bare en tort. <laughs> altså, hvor jeg er sådan, slette. Han er så bare men... glad. Ja, han, og du, jeg er sådan... Kig på mig, ja. ved, jeg er lille lort. Så, er det, men, fordi han er meget øh, eller, han er offentlig, at du tænker, at oh, sådan noget. Jeg tror bare, at der er så mange, der ser det. Mm. Ved, det er ikke det samme, fx når jeg har haft en eks førhen, hvor han har bare mm. eller han har haft 100 følgere, så det er <laughs> så lige meget. Men øh, 100.000 plus følgere, der ser mig ja, lægge mm. eller noget. Det er ikke lige... Ja. Okay. Ja. Og prøv at høre her. Sådan har alle det. Ja. Om de så siger det højt eller ej. Ja. Er du sikker på det? Ja. <laughs> Prøv at se mig, jeg har rutsløs på, så, for, <laughs> så forfængelig er jeg altså heller ikke. Det tager jeg en story af yeah. dig. <laughs> det er I velkommen til. Prøv at her. Nu skal vi til det, jeg også har glædet mig oh rigtig meget nej. til. Skal med, det ah, nej. Skal jeg lige have jeg kan sige nu. Nu skal I høre. Jeg øh, har taget en stol nu ja. og sat mig ned, fordi at jeg har glædet mig utrolig meget til det her. Og jeg synes indtil videre, at det her det er godt. Godt. Har det, ikke det? det er gået sgu godt. I har været meget passiv. Ah. Så nu er det tid, og jeg er vild med det der med, at du siger, ej, kan jeg sige det? Sådan noget? Fordi det er nu. Nu træder du Jamen, til. Ja, det er nu, Therese siger. Og det må jo være om dig okay. selv, og det må Hvad være med personen. In, om en person. Spørg en om, at hun er okay med det, selvfølgelig. Selvfølgelig er personen. Nu sender jeg lige en besked. Jamen altså, oh my god. Hvad med, hvis personen ikke svarer? Jamen, så skal vi starte med dig, Ugen slader, Sofie og mig. Hvad har til mig? Og jeg vil gerne fortælle jer en ting. Ej. De sidste par gange har jeg givet øh, muligvis de bedste gaver i programmets historie. Det her det er jo sidste gang med gæster. Øhm, <laughs> så mm. måske, at den her gave og den her præmie er virkelig, virkelig god. Eller den lort? <laughs> Who knows? Så Sofie og mig. Æh, hvorfor skal jeg starte? Jeg, sidder, jeg, jeg har været skrevet har forskellige. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg skal lige vælge. Kan vi lige få et minut? Nej. Jeg kan ikke sige, hvis jeg ikke får et go. Jo, det kan du Nej, godt. Det kan jo, det kan, det du kan godt. ikke. Hvorfor kan du ikke det? Er det for en person, man kender eller hvad? Ja, og det indebærer ikke kun mig. Så. Det, er er det, også en... det, det er jo også det det er jo pisse kedeligt at sidde og sige et eller andet om sig selv. Man har jo et eller andet med en anden person. I skal tænke på, at jeg i løbet af programmet og skriver en masse overskrifter ned. Mm. Og jeg skal bruge nu de bedste. Vi hjælper en anden, ikke? Ah. hjælper en anden. Øhm, jeg må jeg... lige tænke. <laughs> du tør tager ikke. Tør tager ikke. Føler, det det Hvorfor tør, tør du ikke? er selvfølgelig med, mit sjovt og sådan... Folk forventer det måske ikke, men... Nej, jeg synes overhovedet ikke der er noget galt med dit. Synes du ikke overhovedet ikke skal Men jeg må lige bare lige få et go, altså. Nej, hvis der ikke er noget galt i det, hvis Sofie Maj siger at der ikke er noget galt i det, så er der ikke noget så galt i det. Så han Ja. Oh. Oh. Altså. <tryk> Hvordan starter man efter <tryk> sådan? Altså, nej, nej, jeg kan ikke. Det er ikke noget stort overhovedet. Men jeg ved ikke hvorfor jeg ikke kan sige. I det. bliver nødt til at sætte denne lytteren, pige. Hvad tænker I lytter, lytter til det nu og tænker, oh my god, siger det nu bare. Altså, det der, det kan du sagt... Altså, snilt. Ja. Yeah. Snilt. Snilt. Virkelig. Altså, sådan, det, altså... er ja, det er kun sjovt. det er jo det er sjovt. Dog, ja, ranger, det er jo sjovt. vi rammer altså nu, at vi kun har sådan to minutter tilbage. Okay, øh, det er jo sjovt. Jeg siger det. Altså, jeg og Taito har haft trækante. For... <laughs> Hvorfor er det så vildt? Jeg ved det ikke, det er <laughs> Er det pinligt, at du har haft et trækant med og hvem? Yeah. Hvad var det? Det er en pige. Altså, det er sådan en random? Ja. Ikke, ikke en ja, jeg tror bare, når jeg vil det, så skal det ikke være nogen, man kender. Nej. nej Så det er ikke sådan noget personligt. hvordan må du, Så spørger du bare, du, altså, hvordan fungerede det? Det er bare hyggeligt. <laughs> ja, men er du også lidt til piger så? Nej, jeg er ikke til piger, men øh, jeg synes godt, sådan noget lidt sjovt. og min kæreste, der har jeg altid mm. sådan, sådan lidt, ja, lidt frisk. Og det mm. ved du ikke, om du vil sige? Jeg ved det ikke, jeg synes bare, det, er lidt... ved, det er Så kvæld. du har lige skrevet til Taito, og hey, Taito, må jeg yeah. godt sige, at jeg har haft det trækant Det er jo en god stil. Ja, men jeg tænker, at han er ligeglad. <laughs> jeg tænker nok, han, er han er meget ligeglad. Ligeglad. Ja. Ja. Jeg tror også, han er ligeglad. Jeg kan fortælle dig at Taito kommer også ind i programmet snart. Så... Ja. ja, okay, okay. Så er bare roligt. Så må mig. Ja, det sammen. Ja, men det var mit slå. Ikke... Var det ikke ret, <laughs> Nej, ja, jeg ord. har fået at vide fra, altså at andre der har været herinde, ikke? Mm, ja. at øh, at folk der har været utro med andre og mm. det kommer i det her og alt sådan noget. Ej. Du kommer med at du har haft en trekant med en man ikke ved hvem er. Jamen er det ikke lidt sådan der er ikke nogen der ved det at vi har det. Det er sådan lidt. Okay fedt yeah. Jeg trekant. tror du skal tage det. Jeg tager det. Jeg tager er det, det. Jamen, det er bedre end ingenting det er rigtigt. Så vi. mig. Ja det, det er op til dig. Tister. Jeg synes det er frisk men det er op til dig. Okay, øhm. <laughs> det har er ret sjovt, synes jeg selv. Nej, øhm, det er fordi, at øh, inden jeg lavede noget som helst reality, mm. der var der en sjov aften. Jeg er fra Sønderborg, ja. så jeg var i byen i Sønderborg. Ja. Og så var der sådan en, en, paradise, en paradise aften, ja. hvor der var nogen på besøg. Nå øhm, ja, de dengang de rejste rundt Lige i landet Lige præcis, ja, havde ja. de der jobs Fester og jobs, ja, ja Og øh, der var jeg sgu sammen med øh, Det her det er noget ingen ved ja. Der var jeg sgu sammen med øh, Oliver Erngard <laughs> Du har er knaldet med Oliver Erngard? Jeg har sgu knaldet med <laughs> ja, Oliver Erngard Det er godt ja. slår Det er der ingen, der ved Det er sgu meget sjovt ja, mm. det, det er jo meget slår. fedt Det er meget sjovt Men det er jo lang tid siden Jeg var 18 Du var 18? Ja og han var hvad? Han er 24 eller sådan var han ikke han der? Han har lige været med i Paradise. Mm, det er siden, okay. ja. ja. Okay. Mm. Fedt nok. Så er der nu på se, bordet. Se, har vi se. Nu er der noget på bordet. Ja. Nu? Okay, nu er der noget på bordet. Øh... Okay, vildt. Jeg skal lige få processere <laughs> det her. Øh... Og vi, altså, vi har bare haft det skidegrineren efterfølgende. Ja, så du nok egentlig. Mm. Men det er mange år siden nu. Mega, hvor mange over Hvor, gamle, år er <laughs> hvor er er gamle er du? hvor gammel gamle er du? er 23 nu. Du er 23. Okay, så er det fem år siden man. Ja. Det er også det der, at det er bare griner mm. Ja, det er jo, det er jo bare fint. sjovt. Også bare inden du var med. Ikke? Ja, jeg, var, jeg havde ikke været med i noget. Eller mm. noget som helst. Og så tænkte du, jeg skal følge ja. din vej. Jeg var lige blevet single, og ja. det var sjovt. Mm. Jamen, er og der. hvor ellers end min hjemby? Ja. Ja. Jamen, det, <laughs> ja. det er da rigtigt. På hjembanen. <laughs> jeg har kun ét opfølgende spørgsmål. Ja. Og det er til, til, til dig. Du, noget, som jeg lige glemte at komme ind på lige før. Er det noget, du gør med alle kærester, at du har en trækker eller hvad? Nej, altså jeg har øh, ventet med en anden ikke fordi fordi ja, jeg synes, det er bare er sådan lidt fristet. Men øhm, det er kun med tito, jeg har på få, det? Fuldt. <laughs> ja. Altså er fuldført det. Fuldført. Det kræver også en anden part af med. <laughs> ja, præcis. Og yeah. han er også frisk. Så. <laughs> ja, ja. ja okay. Og du er sikker på, at det er en, man kender, I var Ja, jeg er sikker, fordi. Det har jeg altid haft sådan lidt. Det skal ikke være en veninde eller nogen, Det sagde tage tur. Det skal ikke være en, en, en veninde. Det skal ikke være en offentlig. Ja og, ja, og ikke nogen, man har sådan kontakt med bagefter. Men bare en, der er sådan, uh, ved, hvad man går ind til og er frisk på det. Og, og så ja. snakker man ikke med en bagefter. Ikke rigtigt. Ja. Nej. Men god stemning. Mm -hmm. ja. det er, så længe der er god vibes. Good vibes. Ja. Vibes, ja. Okay, øh, Pierre, jeg skal hurtigt til lige, at, øh, at vælge en vinder jo. Jeg vil sige, at jeres øh, slader er meget på niveau med hinanden. Fordi ja, ja. jeg blev også lidt overrasket over dig. Ja, okay, øh, ja. Dig, ja. det kan jeg jo ikke. Det er sådan lidt overrasket. Ja, det, ja det, jeg tror det er jeg ikke, at det, det. Nej, ja. det er lidt overrasket. Jeg tror, at folk tror, at jeg er bare sådan en lille mus. Ja. Nej, det, det tror jeg ikke. Tror jeg tror ikke, fordi at nu kender vi jo lidt til tightur igennem medierne. Altså. Ja. Jeg tror ikke, Men jeg med... er ikke tightur. Nej, det er rigtigt. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt det Uh, uh -huh. Og Sofie Maj, øh, din er også rimelig frisk. Uh -huh. Altså, den, den, den, den, er, den er sgu også lidt sjov. Det, jeg håber sgu, han er fin med det. Og det er jo en fed overskrift, Jeg har været sammen med Oliver Ehringart, ikke? Fordi... Den er jo fed. <laughs> Hun er pissefed. Der kommer mange overskrifter. Jeg vil gerne øh, sige, at vinderen er... Det er dig, Sofie Maj. Er det mig? Ja, det er dig, Sofie Maj. jeg sagde det uden grund. Og Sofie Maj... <laughs> Og inden, inden I kom i studiet, fortalte I mig jo, at I var nede og drikke en masse af øl nede på L.A. bar. Mm. Så du får et ølton af mig nede på L.A. bar. Jeg er fedt er det, var Okay Okay, godt. God tillykke. Tak, tak, tak. Og tak. til jer.